Kilencedik fejezet Az előadás megbukik. A macska zenekar csúcsú és Egbert nélkül tartja meg a nyilvános főpróbát. Az új számok előadása csúfos kudarcba full. A nyilvános főpróbára óriási tömeg gyűlt össze. Ennek csak részben volt oka, hogy az előadás ingyenes volt. Inkább az, hogy az első előadásra már nem lehetett jegyeket kapni. Nem véletlenül, mert a legjobb helyeket, amint ez lenni szokott, az előkelőségeknek tartották fenn. A nagy érdeklődés is mutatta, milyen népszerű lett a macska zenekar. Nem csak pocokvár lakói tolongtak a bejáratoknál, hanem a parkolók megteltek azokkal a buszokkal, amelyek a közeli kisebb településekről szállították az érdeklődőket, négy lábúakat és madarakat egyaránt. A nagy népszerűség nem kis részben csúcsúnak volt köszönhető, aki gyönyörű hangjával és kiváló előadói képességével minden fellépésekor szinte lázba hozta a közönséget. Azt, hogy most nem lép fel, alig vette valaki észre. A plakátokon ugyan leragasztották azt a mondatot, hogy szólót énekel csúcsú, de a változtatás nem volt feltűnő, és más nevet nem írtak ki. A kórus bevonult, hogy elfoglalja a helyét. A karnagy, a fekete kandur lehajtott fejjel ment elől, Láthatólag nem volt jó kedve, és aki közelebbről nézte, láthatta rajta az ideges szorongást. Már nagyon megbánta a hevességét, de büszkesége nem engedte, hogy felkeresse csúcsut, és megkérje, mégis lépjen fel. Ráadásul tudta, csúcsú ragaszkodna, hogy Egbertől is bocsánatot kérjen, és ezt macskai önérzete sehogy sem engedhette meg. Így a tagság általános nem tetszése ellenére a kórus csúcsú nélkül lépett fel. Súlyos bította a helyzetet, hogy a Hermelin tanácsára műsorba vett kiegészítések, a kutya, egér és kecskedalok nem mentek jól. Bár a Hermelin elragadtatva dicsérte az előadást, a karnagy érezte, hogy baj lesz. Az előre kiadott műsoron azonban már nem tudott változtatni. A kórus tehát a közönség viharos tapsa mellett elfoglalta a helyét. A karnagy beintett, és a kórus elkezdte a nyitószámot. A holdfényes séták a vizes háztetőkön című nagy sikerű érzelmes sanzont. A jól betanult, sikeres dalt a zenekar teljes odaadással adta elő, és ha bár hiányzott a hangszerelésből az a különleges hanghatás, amivel Egbert egészítette ki a macskakórust, ez nem volt feltűnő a közönség ütemes tapsa miatt, amelyel az előadást kísérték. Teljes sikert aratott a második és a harmadik szám is, és a karnagy kezdett kissé megnyugodni. És ekkor következett, a felmásznék érte az eresz csatornán kezdetű dal, amelyben a szólót csúcsú szokta énekelni. Már az első ismerős hangok felcsendültekor akkor óriási tapsvihar tört ki, amely rövidesen elhalt, és a közönség feszülten várta a kedvencének fellépését. Amikor azonban észrevették, hogy Csucsu helyett egy jól megtermett szürke kandúr énekel, kitört a botrány. Dobogással, fügykoncertel adtak hangot elégedetlenségüknek. Többen elkezdtek kiabálni. Hol van csúcsú? Mások. Miért nem csúcsú énekel? És hasonlókat. Pedig a szürke macska szépen énekelt, majdnem olyan jól, mint szokott Azt a részt pedig, hogy csak ülnék csendben a kémény tövébe, és bámulnék némán szép sárga szemébe, talán még mélyebb átérzéssel énekelte. De hát ilyen a népszerűség, a közönségnek csúcsuk kellett. A kandur karnagy, akinek sápadtsága csak fekete szőre miatt nem látszott, leintette a kórust, meghajolt a közönség felé, és remegő hangon így szólt: Tisztelt közönség! Szeretett szólistánk, csúcsú, elháríthatatlan akadályok miatt nem tud részt venni a mai nyilvános főpróbán, de biztosíthatom önöket, hogy a bemutató előadáson, már ő fog énekelni. A közönség elégedetlenül morgott, ám végül megnyugodott, és az előadást folytatták. De a félbeszakított dalt, ami a kórus egyik sikerszáma volt, nem kezdték el újra. Egbert és Csúcsú, akik természetesen ott ültek a közönség soraiban, jól mulattak az egészen. Na, ez egy kis elégtétel neked, mondta Egbert. Hiába, legszebb öröm, akár öröm. Ez egy csúnya mondás, de most megérdemlik, mondta Csúcsú komolyan. Én nem örülök olyan nagyon, mert árt a zenekar hírnevének. Várj csak! Most jön még a java. Jósolta Egbert. És igaza lett. A zenekar megszokott, sikeres számai után következtek azok, amelyek a Hermelin javaslatára kerültek be a műsorba. A konferencié szerepét is ő töltötte be. Ő jelentette be a műsor számait. A macska zenekar másoknak is kedvében akar járni. Így most kutya, Egér és kecskedalokat fog énekelni, jelentette be előrelépve, olyan erős jázmin árasztva, hogy még a közönség soraiban is érződött. Következik tehát az elásta meg megyvelős csontot című country ebdal. A kórus rákezdte. Elást a megyvelős csontot, sajnos nem találom, Vau, vau, pedig folyton csak szaglászok, heted-hét határon, vau, vau. Ha még ma meg nem találom, az egész házat szétrágom, vau, vau, vau. A kórus mindent megtett, hogy a tőlük idegen hangzásokat megfelelően kiénekelje, de sajnos kevés sikerrel. Különösen a vau-vau ment rosszul, inkább így hangzott nyáú-nyáú. Az előzmények miatt már amúgy is elégedetlen hallgatóság, az első sorok után dobogni kezdett, fütyült, és a dal végére kitört a botrány. A közönség tombolt, fújolt és többen felugráltak a helyükről. Egyesek bedobáltak mindenfélét a színpadra, ami a kezük ügyébe esett, és a verebek csapatostól repültek el zábtojásért, amivel a szereplőket akarták majd megdobálni. A legnagyobb zűrzavart azonban. A hallgatóság soraiban levő kutyák okozták, akik nem csak agyatra előadás miatt voltak dühösek, hanem egyik legkedvesebb, a kutyák számára ősi hagyományt képviselő daluk meggyalázását sérelmezték. Ezért szinte egy emberként, ö, bocsánat, egy kutyaként ugrottak fel helyükről, és a közönség között egy csoportban elhelyezkedő kutyaházi ugatókórus vezetésével megrohamozták a színpadot. A függönyt hirtelen leengedték. A nagy zűrzavarban Egbert beosont a színfalak mögé, hogy megtudja, mi történik. Látta, hogy a fekete kandúr hevesen vitatkozik a hermelinnel, de a nagy zajban nem hallotta, mit mondanak. Közelebb ment, és hallotta, amint a karnagy szemrehányóan ezt mondja. Maga tehet róla, hogy az előadás ilyen rosszul sikerült, Hallgattam az ostoba tanácsaira, és bevettem a műsorba ezeket a lehetetlen kutya énekeket, és látja, már az elsőnél kitört a botrány. Abba hagyta, és elkezdett szimatolni. – Te jó ég, mitől van ilyen büdös? Majd ismét a hermelinhez fordult. – Micsoda menedzser maga! Már látom, magának fogalma sincs az előadások szervezéséről. Az ötletei pedig egyenesen hülyeségek. Kikérem magamnak ezt a hangot? Kiabált a menedzser is. Én elismert szaktekintély vagyok a kultúra szervezése területén. Minden a maguk hibája. Nem tanulták meg jól a dalokat. Hirtelen felugrott. Mindjárt visszajövök. Azután jobb lesz, ha eltűnünk, mondta, és az irodájába sietett. Egbert utána osont. Ahogy elment mellette, szörnyű bűz csapta meg az orrát. Azután látta, hogy a hermelin az asztalához siet, kinyit egy fiókot, kivesz onnan egy kis üveget, és bepermetezi magát vele a fülétől a farkatövéig, majd visszamegy, hogy folytassa a vitát. Egbert besurrant a szobába, és megnézte az üveget. Jászminszagú kölni víz volt. Aha! most már tudom, miért illatozik ez olyan nagyon, vigyorgott, magához vette a kölni Visszaosont, és tovább figyelte a fejleményeket.